la ba, vida eh proposando una da la e, ba, e, irungo udalak 3 garren e, da, planean eta baita diputazioan ere badaude eh eh bueno, esan. Punto batuko eh juntza, eskunta parekidea, eskunta, parek idea, eskunta sexista, komodua, moduan, ez exista era dintre modoa, modoan, du eta onest onestengo Megase Google ikusi dugu, ba, bai e, en publikoetan bai eh bai, e, generalean eta e, ba ba sumatu dugu, eta bestaldetik ere ba ikusten dugu ere ba berdintasunean ese niba nin badu oso garantizua dela ere ba aurren munduan dabilen jendea edo ikasle munduan Ba, nola ba eh ere ba jotan e, berdint, e, er, eh barri hauek ebazitzeko era latela eh soziolik entzuko onbida e, beraz azken batean hizkuntza ba bere, bereziki sektorio hoietan, ezta? Ba modu inklusiboan edo erabiltzen ikasteko eh formakuntza da, emango duzu Bai, e, denira, treuma edo, dut abu horiek ditugunak, nomenesetzen dugu teo, pentsatzen dugu e, roi tira tiboa dela, e, roi bat dela, gortzak mm, di da ditugula. Ba, egin bat da, o, proposatzen duguna da, egin, o, duguna da erramen, erramenta batzuk, kaso, euki, hau dena ez galdetzen, ez gertatzeko. Bezera dituzetzen batzuk ere, izaten dira, ba, re, raek, Esetzu duena ez, es, eh, nola erabili la eta la era espanyan, pixatere, tuta, eh, ere causa lupa ta Gaztainan ere ere ere ikusten da nola no la eh en completamente dar el cinturón eh y y crack eh emakume isko definitiva meco eh desverguñada o de queitaria el edo hombre de, de la con horetan, Baita ere ba hasta que la hipoteca la postal deskratitudenea eta da. Hah. Ongi da. Eh honetarako gogoratzeko dugu astea azken eta ostegunean dela formakuntzago eh bi bost arratsaldeko 5 eta e, aditu bat ekarri e, duzu, ez? Bai, eh zer egunen simon, elenagimon, adituak eh psikologiko berdina ez segurada eta urte askotan jarrunda irakazen moduan. Berzitzen ariaren... ...dia askotan eskoletan bat ez ere. Eta izkuntua el sexista edabiltzen. Iriak eta... Bueno. E, hain bat digur ere, ere... ire kurritu eta... ...hurt mil batzitzat ere ekin benekin du... ...gabitu moduan ere. Mm -hmm. Ongai... Eh... Eta bat ez zinik. Gero ere, bestan e, guk esaten duguna da ere edu erdera se susten daien eh, salde bat eh de la lo que no es un hambre no existe. Y luego cuando tú dijas dan posible o no la tan eh, eh ditugu, aturatu ditugu, un aturatu me ditugu ayer a vez. Bueno, eh da ba, parte eh es eh, menos eh, de dugulako o sea, en, elkar bizi E, izkuntza nola iradegi e, zentu batean ere esaten dugun nola, nola posizionatzen garen nola gauden jindartu honetan, eh? eta eta horregatik batez ere. Eta, hmm. bueno, aurrak eta netiak, bat dintasunean ezutua ere oso, oso garrantzitsua dela. Eh? Uh -huh. Ongi dairen. E, bai? eta a dituen txoko e? bakarrik eh. Bi bi talde, bi talde ez mote eh bi bi eta asto honean Arrasaldeko 5etik 7etara, baina eh gure elkarteantzako ere eh egundinetan atzileakiru eta zerean blauean gure elkartean eh tele naguziko amaikean izango da, etik e, pues, e, e, zormakuntza datinu, eh? hmm. baina, hau, emakume eta gai zuzen dutak. Arratxaldeko aderrit, hori aso mozioan izango da, e, arratxaldeko saspeita ditakik e, balkatu gozta ditakik saspeita ditakik, eta, e, e, izango da, bai ez ditakik publiko entzako jendeantzat, bai zuentzat, eh seriessen e, bai eh unibertsitateko ikasle eta irakasleentzat eta hizkuntza forma kontzeko jendetzat <hum> oh, bai ezaugarria baditu da ba, e, ala ere berden daiteke engaian interes duen guztia <hum> ba, dene irakia baita horixe horixe berakogoratuko dugu do direla Dani dira et, e, formakuntza, formakuntza materiala e, <hum> eh benatuko da aje eta uh -huh. naigunikare eh e, pues me lo di el diploma de plata